د الحديد متكاملہ نط پری متکیانو کې ور شامل ش 174 سوال کومه دقیقہ ګر مناسبت ته د ایچ باغی کې د دریو فرق او بیان وشو یو چې یې منعمن علیہم او بل چې کوم دې مردوبون او بل ځانلیم اغه حرکت سلاصہ دلته ترتیب سره په بقر بقره ذکر پدای شان سره چې د علی فلام میم ذلک الكتاب نراونی شي نو طریقه یوحنا صکو الشل ایتنا مبارک دي دې شل ایتونو کې د دې فرق بیان دي په دا شانس سره چې قران د شک او د شبي نه بالا تر دی او د هدايت دی دا هدايت چې چا قبول کړي دی هغه په استلاقه قران یزیم کې مؤمن او متقو وی د دې بیان دی د دې منعمون بیان په پنځو آیاتو مبارکو کې کېږي بیا دین رسطو چه مغدوبون علی هم او د غزب مستحک تی دا وی بیان فدوحیتون مبارکو کی تر عزوی مباری بیان دری گورا و تخیر دا غا هدایت چه بیچان قبول کلی ما قرآن ازویم دا هدایت نو یوا کدی ظاهرا مباتنن کافر دی او ظاهر کې کافر دی او په باطن کې کافر دی نو دا د بیان په دوه آیتونو کې دی زکه د دې شهادتونه نه د په کار ظاهرا او باطنن صدیق منکر دی او ظاهرا منکر دی او باطنن منکر دی ظاهر کې مخرب دي او پواطن کې مونکر دي ل دوی بیان پديا له شويه تو مبارک وکي وی شرحه ډیر پکارد ده ځکه چې ظاهر کې دوست او پواطن کې دشمن دي او ظاهر کې موافق دي پواطن کې مخالف دي نو د دوی دوی را شرحه شلوم آیات مبارکه پوری د دوی بی بیان او شی د دی پیرقو سلاسو را دې کې د پیرقو سلاسو بیان او اجمالا بل تفصیله بس هغه کې د پیرقو سلاسو بیان اجمالا او بلت سوره بقر کې داوی بیان دی تفصیل بس نو د مناسبت دی د باقبر سره پس مختصرا ملوخه سوره بقره مبارک چدی <تصف> داصدی حافظ ابن تفسیر رحمت الله علیه الی کلیم چه سوره کی کلمات چې دی دا شپږ زره دو سو وا یوهش کلمات دی. حافظ ابن قصیر دالی کی دی ار حروف ته دی سوره دی افيز زره 15 سو فنزی زرا فنزی سوا داد حروب تی او کلمات شپاق سوا شپاق زرا دوست سوا یوش کلمات تی تا حافظ ابن کسی رحمت اللہ لیلی کدی دی دا بیم خبر مشروع درین خبر دارا چه سورة بقر مبارک جدی حافظ ابن کسی روید دی چه سورة البقر تی مدنیتون دا کایو دل کلی کلی دي چې سورتي بقره چې دا مدني دي چا چوي دي چې سورتي بقره مو وایي سورت طهوا محافظ نکثیر وایي چې دا غلطه خبره کړې ده چې دا سورتي بقره چي دي کنه سورتي بقره دا تسمیه لکه ټیک نه ده نو دا خبره غلطه کړې ده ولی غلطه کړې ده حافظ ابن کسیر وی جزکا کی جناب رسول اللہ مبارک فرمائیلی دی برہدہ سیب مبارک ہوئی دار ریت تا برہدہ سیب مبارک دی جزد نبیل علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ حضرت مبارک وفرمائیل تعلم البقرہ تعلم البقرہ تا محضرت تا بقرہ لیدی کنیلیویل نجویل دی خدام غوابی من حضرت پو ولی تلپس کهو فیدی تانم البقر تا سورة بقر مبارک یاد کئیو توس پی کر کوا فا این اخزها برکت و ترکها حسرت ولا تستدفیوها لا حدیث مبارک فیادو یاد که تعلم البقره سوره بقره مبارک یاد کړئ فإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَتٌ د دې یادولو د دېش د کولو د دې اخص چې د یاد برکت دې سبب د برکت دې برکت سمانه د دې او وتر او د دې سورته بقره بقره مبارک یادم ول او دغه احکام باندې عمل نکول دا حسرت دی دا افسوس دي سبا له باپسوس بیا کئ په قیامت کې و افسوس کئ او لا تستتی وحلبت او اهل باطل او جادوګر د دې طاقت نه لری د دې غلمو په تفسیر کې جو لا تستطيع حل بات ولا توبع اهل الباطل الذين طاقتن الذين ددي ولماو ترجمه کړی یو ترجمه ده کړی دا چې سوره تبقر مبارک چاته یادي او دې عمل کوي نو دبان باندې بجادو ګر جادو نشي کولی د جادوګر جادو, جادو به پېنه چي یو ترجمه ده کړی دا کرده. دوم ولاد قاری او دانګي حافظ ابن حجر به ما دا کړی دا چې د طاقت با اهل باطن له لري یا نه سماند د حق پسند راحت پسند دا انسان او د پسند انسان اهل باطل او قصانا دا کسان چې د دې به الله دا توفیق نو ور کوي صورت بقر بقره مبارک یاد کی دا کولی ته جماعت زم ما پنيسته چا پسند راحت پسند او اهل قصالت او وی د دا توفيق نور کی چې دې سورته بقره په یاد باندې یاد یې کوي عمل چوکي هم دا وجه ده حضرت مبارک فرمایل چې تعلمو البقره سورته بقره یاد کې اعظم په دو کی ک صورتې بقر مباره ک یاد کړی پهغو ک عظم په دو کاله کې خیت د لې کتاب سوړ ک راغلی دي چې زمون د یاد ولدي او بل دحابو یا د وولدی نوحابو سره د احقامام و نه یاد په دی کدایت چې دی که نه یاد وحل نام م د تدایانتون بدينین په قه کراوي چې ددين نه دویم او د شریت تري. یو حیاتنا ناوی سرد احکامو یاد کردی دول اسکارو پی لگی دن اکلی چه سورت بقر مبارکی یاد کو توعی پا یاد و یاد کنو یولوی دعواتی ہوکا نمالو مشرچی و سورت مبارکی یاد اولو یا پران شریفی یاد اولو پده باند دعوت که ولو دا بیدعت ندی بلکه سنت عماری دی علیکم بسنتی و سنت الراشدین نا دا بیدعت ندی بلکه دا دا سنت او مريدي معليكم للسنه وسنه الخلفاء الراشدين تاسو باندې لازم دي اتباع ما ده سنت او د خلفای الراشدينو چې د اصلو وکړ شان دي دا حاضر دی وجنا یاکه خلیفه کړ دې او عبد الله بن عمر په سوره بقره یادولو باندې اټکل لګولی دی دی وجنا حافظ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائیلی دی چپا صورت بقر کې ذر اوامر دی ذر پاک نواحی دی ذر پاک حکم دی ذر پاک قصص دی وردہ باران دا مسلو پتا جوڑ دیتا لی بازان پویکر جوڑی شل جامیت پریزا جی نا باران دا مسلو دا بان جوڑ دیتا شاہ حافظ ابن, قر... ابن عربی ریدی دې چې په کې زر اوامر دي په سورته بقره کې زر پکې نواهی دي زر پکې حکم دي حکم پکې او زر پکې اخبار او قصص دي دا قوله ده چې د دین په دادونه ټیم لګیدل دین را سپمته لګیدل دا پځه لګیدل خان په ایران کې دا سورته بقره کې لا يوجد شودی سورة بقر تا حدیث مبارک کی سنام القرآن او ذروت القرآن ولی شویدی البقر تو سنام القرآن و ذروته سورة بقر چیدی دا سنام دا قرآن دا سنام ستوی قبل او و ذروته او ذروه او سنام دواره اعلا دا شیطوی افزل دا شیطوی سورة بقر مبارك چده دا پر پول قرآن عظیم کی افضل سورت دی او پر اغمبر علیہ السلام پر ارمائی لی دی چی پر دی که یو آیات دی چی آیتون دا قرآن سردار دی آیت قرسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمائی لی دی مسعود صحب چده کانا عبداللہ ابن مسعود والا پلار رضی اللہ عنہما بوائی د دی عبداللہ ابن مسعود بیلی دی چه سورت بقر مبارک کی لس دا سی آیاتون مبارک تی چه کل سریو دکیگی اور دو ہوئی دانا قل حاطر لبنے کسیر کری دی آدکھننگی تفسیر و حلمانی کری دی دکھننگی گرو غل موطول و, و تقبن کری دی چه لس آیاتون اول پنزا آیاتون مبارک ہو او په منزو کې آیت کرسی او په سی نور دا وښو او لله ما فی السماوات و ما فی الارض ترا خیره پوری دریاتون ده دا, دا لشياتونه چې چاووی نو او په کوټی دکلسملاستوی وی نو پدې باندي دد په اهل ایان باندي با پدې قشپ باندي اچانک بیماری نه دا کبالج بن راضی کیسو بن راضی هټ پهل بن راضی دم عزبر د شاری او د کنا شيطان به اون دغه کوښته نه ورلږ دی کی دا عبد الله ابن مسعود مبارک فرمایي دي دون جدیو په یک کنا یزویما کسر نور نشي یا ټول نه مبارک خدایات کی دا دم رختو عایلی دی او نور اولادیر جات کی کځي بیانو مکنه تر غربي پرخه ختم نشي او ندون قضائل الراغلی تو خدا ماتی آغا خالص آغا بغر آغان او دت سنام القرآن او کنف سنام, سنام او زروبی بلکی یفزل شایطا بل سنام او چتیات ہوئی او دیکن ذکر بالجهاد دی وقاتلو پی سبیللہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم او جهاد سے دی زروت الاسلام دے کن دی رفعت الاسلام جهاد دے کن دی و جهاد بان دی اعلاد کلمة اللہ راجی کنو بیتی په طقات عبادت ته سربېلې شوې او سنام او قران مېلې شوې دي ماشاءالله کاه د آیتونه مبارک په دې صورت کې دوا ثواب شپږ اتیا لري او کوګانه په څلوي ختی پټول قران عظیم کروګانه 1500 ثلوي ته قران عظیم کې 1500 ثلوي خرکوګانه د رکو صحیحیت په دین کې دا په زمانه د صحابه او تابعینو او د رسول الله په زمانه کې وکړو رکو په ګوګا نه پکې دا متأخرین او علماو دا شکار کړی دی چې تم په لښته د رمضان باندې شروع کی په هر رکعت کې چې دا کم رکوګا نه دی د عمر مقدار با متأخرین او علماو بوي او په وشته مشکله قران یې زرم دا په زو او سلبی خورک روان چې ته ندوولې شپې نه په وبشت مشته شریف ختمې نو دار کوغان چې دی کنه نو دا یو دی اگر ته د صحابه او په زمانہ کې او تابعین زده غو په اه د نشتا علماء د تقوی دغه لپاره پوسی د طقم د منازل قران یې زوین دا زمانہ د صحابه کې نشتا خو حضراتو ویدی چیره سڑی پا اب تکی قرآن شریف مبارک ختمین پا کو عیند اللہ حسان دا پنیز دا اللہ باندلوگو یا مرتبه دا داغی حروب تی فمی بشوکن داغی حروب تی فمی بشوکن دا حروب دی دا منازل دا قرآن یزیم دی دام پا زمان دا اح دا رسالت کی نشتا غلا موصل پی دا سو دا یادا ولو دا, دا پاراو او دای بعدد کوله تعهددار مقرر کړي دي چې سړی پاتک قران شریف ختمه ده خالي د ورځې نه به شوې اته جمعې پروز به ختمي خالی خالي د ورځې نه چې شروع کې نه جمعې پروز به ختم کی اوه منازل دي سودیږي لاګي حروف تی فمی بشوقن پاک اشاره ته پاتحتا او میم کی اشاره ته مایدیا او یا کی اشاره تی یونستا بشوقن کې با کی اشاره بنی اسرائیل ته شین کی اشارت تی شغراتا ووو کی اشارت تی وصوافات تا اوقات کی اشارت تی سورک قاب فمی بشوقل دا حروب تیجی دا منازل دا یزوی مبارک تی و منزل دی سو منزل دی و منزل دی تا قی تی و دا روم ازار فمی بشوقل نو برد دا ٹوچی دیگو نا دا سر دا او د حرف پس دا یاد ولو دا دا پیگی او با دلاو باسه په تراو کې د لستلو د پاره د اسانې د پاره مو د امو کار کړی دی ناغوا کار نه دی اوبه کوي بابا ناموسه پستر خوشاله که په ما زموږه خبره کوته چې لګې دې بیا به نو په مو صورت کې کوه بل صورت کې سببې تلشي الف لام میم دا الف لام میم چه دي دي تحروف الف لام میم دي الف لام را دي الف لام میم صواد دي حاميم دي دا څومره چې دي نه دا حروف مقطعه دي اغه سور رکه مسدر دي په حروف مقطعه او باندې دا امتحان امتحان شو علي اغه حروف اغ شور چاوی مصدر په حروف مقطعه او دي یو کوم ديشتي یو کوم دي صورتونه دي چې دي په حروف مقطعه مصدر دي بس پې ګر کوم الف لام دې نه په سورته کې راغلي دي نو دا په خپل ځای یو د تر هغه دې په سورته علي عمران کې راغلي دي ځکه په دې وایي ومن ثم سورة عم كبوت ومن ثم سورة روم ومن ثم سورة علف لاميم سجدة ومن ثم سورة لقمان فهذا يقول لكذا سرد مصدر دي فالف لاميم سا لذا حروف مقتلعه ما ذي حروف مقتلعه وتوليوي الحمدلله فحش يباني ذي كلي هذا منطق حروف مقتلعه وتزكوية چا اریو حرپو جدا دبلنا ساکن بھی لکی گی اریو حرپو جدا دبلنا ساکن بھی لکی ساکن بھی لام ساکن بھی میم مالیف لام میم مسو نیکی گی نیکی بیسوی بزاکا دیر شو تولوی چی دیر شنجی سلو رمش علی اعتبار چا لری کتابت لری ک تلفظ لری ها الف درې لام درې حرفه میم درې حرفه اته پته دوکه شیش درښنه کې نه دیجی سلو نه مشل نه کې دی خلاصې کلام دا دا چې د سورته په صدر کې چې کم الف لام میم راغلي دی د دې سلو نه مشل دی او د سورته فيل په ول کې چرغ علي دي دا د يرښنې کې دي علم تركيفهอัลتما سو علم درې ميو وکنه نو د يرښنې کې نفس صدر د سورته فيل کې چیرې د يرښنې کې او په صدر د سورته بقر او وغيرها کې چې دي سلوګي میچل نه کې دي الله مقلس قسطلاني شاهرخ البخاري علي کې زکه چې ته په تلفوظ لږه دي چې ته په حسابت لرنه دي تلفوظ کې شرح البخاري کې لیکلی دی ورته مشارک لا څه وګورې ته خبره زې تفصیلونه کوم کته دیتا پتا به کته دې ته پتا نه نه جي دا ماجون مرکب دي کې الحمدلله خبره نشه دا سنډي دا زموږه ترجمه تدقيق کسان هلي دازي دي کې وجه را ده جيدا خالص زه پېګې د شرجه مې پېژانور ده متول پېژانمای مې او کنه خدايا دې خوشاله ته ووي خبره د تفاصیلونو دي کړې نو وستو سپیکر کو کنه مې بزي فکر راځي صدره په فکر راځي دا ټولې قصې په فکر راځي قاضي په فکر راځي د قلم شرقاې د اوخيالي په فکر راځي د دې تور باندې ښا ګرام د قصې د عثو قصان دي هڅه کو نه چې لې ترجمه قصان نو لهدا ردیوج جناه تا شری نو سدی دا فرو په مقتب دا ش شهدی په دې کې د علماو نو مفسرین په دې کې اقوال دي بعض مفسرین وایي چې اسماء الصور کزا قاضی بیزاوی قاضی بیزاوی شه وایي چې یو قول د علماو دادی چې اسماء الصور دا انفلام نیم دی او کالفلام را دی او کدا ها نیم دی او اسماع و دا نمونه دا صورتونه دی بس تا دا که صورت مبارکن دا نم ده وقت یو قول داره دویم داده چه نجیب دا, دا, دا, دا اسماع و صور ندی بلکه دا صدی دا رموز دی دا اسماعی الهیو دا رموز دی دا اسماعی الهیو فقر او اوباز ویچنا ادا چې دې کان حروف مقطعه اجدی دا صدا دا رول دی د پاره د تنبیه پاین قیتنګ کلام په شورو کې دو دبل کلام کذا قال وی زبی پوریا امرت للتنبيه الا ان قطعا كلامي واستئناف اخره خطبه زوی پس پر نځي ته د ما دا خبره بيځابي کې کېدي شي ته پېدام نکړي کته ګور نه مې دی جوړه کډ پېدام نکوي د فشار کچدا دا بتره دي داغه پس پر نځي نه راځي چې تاسو کا پیدا کولی اته په د کم د سبب لګي دا حاضر دې وجن هغه کمبتد خبر معلومه وو خو کار یې نه غرش نو له حاضر دې وجن چې کم دېدار ولې شوې دي د پاره د تنبيه پکستانا پا پا پس په یو کلام په پکستانا د بل کلام چې بل کلام شروع کیږي یو ختم شو خبرې په کې دا دې د پاره لکه ذلک او غیره چرادی دا بری خبرې ماته دي تحقیق دی کې د صلب وو دې بل د خلا پوهې سلپ وي شدا تذکر بين الله <سؤال> اللہ و رسول یہ دا حروف مقطعه و کتو کل جی بس دا نوں خبر کو گیا او کنا بس نا پکنن دا بیا پا اتی سورۃ النور دین باقی کہ بیان کو جی بد تقویو تو خبر بیو زل کو کہ دوبارہ او با جی ہم دا سو ویو سلط دا ویو جسرون بین اللہ و دادا خدایو دا رسول پا مادان که او سر دی او بندگانو عقل دا دی دا پوین عاجز دی وی که دا امت عقل دا دی دا پوین عاجز دی دا دی دا پوین ادراک نشکونه لکه استوگر دا دیوان نخوا تسوی نه بعد دا دین استا و سو سو استا دا بسور چه دی عجز دے دینا لأمت دے دے عاجز دی د قصه بد دینه عقل د امه ت د ادراک د مفہوم نه عاجز دی امام بغوی معالم التنزیل کې لیکلی دی چې دا دی څه دی د علی پلان به شیخا سر بین الله او رسول د قدیو د رسول په مابین کې سر دی منته په څه پیدا دی وفاعیدتھا طلب الا ایمان بها که حقا قال الا ایمان بغوی فی معالم التنزیل دا څو حد مسابيح سړي مشکات مبارکه چې مسابيح ته دا د کتاب دي کنه نو سدي وفاعیدتھا طلب الایمان بها فائده د دې دا چې طلب د ایمان دې په دې باندې چې ایمان تیرورا دا پکې پیدا دا او بل معجز دي کنه معجزه دې اعجاز هم پکې دې او اهل مکه ته تنبيه ورته خدای تعالی چتا سو خپل کلام دا حروف تحجونه جوړوي قاضي بیزادی صاحب وي زمانا کلام د حروف تحجونه جوړ د مقابله وکه جنې شکه له معلومه شو چې دی معجز دی کنه اته وایي چې راضي اکته ځې پیدا پخې نشته په دې کې دونا پیدا دي چې بل دارا چغور یاد بلوی عالم لو او پدی حروف مقطعه او په مفهوم یات یونی مپهږي نو د بخ پلا عجزیوږي چنې دا خدای په کتاب کې دا چې سبي چې زم پر نه پوي کا مانو دې بخ او دې په تکبر او غرور نکړي دا پکې بل پیدا دې هله او بل دا چې پیدا پکې دا ده چګورا یا بتفعل ما تقمر مامور بھی باندرا تک کول پکار دی نور دا دے اسراغ لطاول نبی پکار نو مت پا تسلیمو کی چو قدر پر سم مراد دے زمین پیمان دے لیو جنج جلال الدین سویتی او جلال الدین محلی دوان شوافی او پا کنا متشابحاتو کی بھی خبری کئی غوری کئی کئی کئی لیکن پا ٹول جلال دا <متحدث> الف لام میم الف لام را کاف ها یا عین صاد الله اعلم بمراده بذلک خدای تعالی په خپل مراد سره په معنا دي حروف باندې پوي <پوری> دي <دا> خدای چې په سم مراد دې زموږ په ایمان دې دي ځکه چې okay بالکل داغوانه امامان دوغله جلال دین چړي جلال الدین محلی وی چې کم دینو په د ایمان اعظم ته لی دی زبردست انسان داس سنصافی کړي دي چې دا څه څه پر وړاندې کړی نه دي نو شا پدغه تور باندې لیلی دا د صلی پرایا دا میاں نی عاشقی کې شمسو مويشه بوي میاں نی عاشقی ما شو کې رمز استرام الکاتبین هم خبر نیس دا عاشق او د ما شو په ما بین کې یو راضی چې کرام الکاتبینو پاګې نه پوي کې را سدقت خدای او خدا د رسول په ما بین کې بیا مولوی اپ کو فحش باندې دی, دی چې چا دا دی چې په دی رسول الله نپیږي غلط خبره کرے دا کړی دا کني دا, دا, دا. چې رسول الله دیندې په یي نږدې دا شی مثال دی لکه ته په دین د عربه د عربی, عربی سرهغه گی دا سیدا کنا روا د سبح حدا سبح حدا کنا چې سړي په انګريزه باندې پښتون سرهغه گی دی دا ټیک دا, دا سیدا ک سینت غلط ودن وقا انته د مولویہ کوپا حشیلی کی دی چاچلا بیجیر جیرسالم په دی نپیږي قالتا خبره کړی د رسول الله پیږي د خدای او د خدای درشی په ماګن کې سړی راز دی باسته که شیخه دا رائے د سلفه دا انته د متشابهات نه دا اغم متشابیدی چې د د په یقینی مانا منګ نه پویو یو متشابیدی چې دا کوم په یقینی معنی باندې من پیوکو لكن حملوا الواجب تعالى سيدنا المتشابيه سوكس بده واقسمه يا اخ متشابيه جدد مفهوم يقيني من نكويكو لكالي في لامين على العرش استوى مستوى ندی معنا موږ من جنولې کاندې د حمن په واجب تعالی سی دی سی نا دی دا دو متشابه دی دا د اذه حروف مقطعه د اذه متشابهات ندی چې د دې په یقینی مفهم باندې متنه پوي بس الله چا او خلف سوی دا سلبتي شرکان کی لیکلی دی په خیال کې چې نه جیمه ترجمه کو ولی مخالف په منتدو وی چې تاسو په دې کی دا چې سدي کې تاسو په نه